вганяючи останній Вадимів подих у підлогу, у безвість. «Слиш, батя, открой, бутилка єсть!» Хлопчатка був своїм, сусідським, онуком якоїсь бабуньки з їхнього подвір'я. Вадим здивувався його чужоземній вимові. Глянув крізь віконне скло у його зіниці і... «Господи милосердний!» У чорних провалях очей, очей навпроти, митець побачив саму смерть. Її насправді не було, тільки відчуття страшне, лихе, невідворотне. Чорнота вже обмацувала Вадимове тіло, ніби виганяючи з нього й останній горілчаний дух і нетривку душу її благенький опір. Це «Погибель?» Юнак на ганку тряс пляшкою. Открой, батя!» Усією своєю істотою миршевий батя відчував кожну хвилинку. Збігали вони, немов прозора вода, після того, як Жеківський сантехнік буває у підвалі перекриє кран. Кап-кап і усе. І вже. Хотілося випити. Це був той, що вбивав. Художник раптом знову відчув ті болі. Аж до немилосердних крихт на підлозі, що мулюють в обличчя. Сивушка була зовсім недалеко, ніби за пів кроку. Реальна, може навіть прохолодна. Вона бовталася у пляшці. У затертому спортивному костюмі на ганку стояла смерть. Хтось, добрий хтось, клав руки Вадимові на плечі і тихо стогнав. Двері здригалися від ударів. Перед Вадимовими очима з'явився переляканий колекціонер. За ним – льодзя. Її пухки, намащені помадою губи, мовчки ворушилися. Художник – Побачив свого ровесника, якого розстрілює німець удома на батьківському подвір'ї. Ще бачуть сусідські дівчатка. Вадим обернувся. Жінка із вогняною квіткою в руках тонко тремтіла. Горіло полотно. Адкрой, слиш, се час повітря густим холодцем опиралося йому. Вадим крізь розкиданий чуб ще раз поглянув у свою безвість і відкинув гарячими пальцями холодну клямку. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2015 рік.